Idag hittade jag en text som jag tänkte på oss när jag läste. Här. Every student... Alltså varför kan jag inte läsa? Every stu Hur säger jag? Student! Student. Every student... <laughs> Every student... <laughs> så det är så roligt att prata engelska med dig. Bara. Det är skitkul. Vad heter? Vad säger man? Student. Uh, right now. Finding motivation to uh, finish the semester. Och så var det så här, hitta Doris och hitta, hitta Nemo. <skratt> jag har i bakgrunden ja. Liksom Ida. Okay, ja, det var det för kurren. Det är jag som Nelly och det är jag som Moa och det här är i huvudet på Nemo. Alltså jag har när jag börjar tänka på engelska nu, jag höjer på Tänkte jag, ja, jag åker ut till London då, 19. Så kul. Eh, nej men jag tänkte mer på engelskan. Alltså jag vill ju inte på här, det Du inte ha så långt, tror inte jag. faktiskt. Eh, varför, jag menar varken, Erik får lade snack. Varken jag eller Erik är bra på engelska. Så är vi, inte som, Erik på engelska? Eller jag aldrig, alltså Erik gör sig då Om vi börjar prata om, så här. Vi pratar alltid så konstig engelska. Mm -hmm. Så här, oseriös. Om vi pratar med varandra. Och jag har aldrig hört Erik prata engelska. Alltså, Aha. Ja, det, Oj, det, att, klassisk... att höra han prata seriöst Alltså prata seriöst Alltså jag kommer väl flabba mig Och Erik kommer också flabba ihjäl alltså, När jag när hör mig mm. Alltså hjälp ja, Jag kastades ju in med att prata engelska i början med Rasmus, jag i <coughs> ja. äh, Men det gick faktiskt bra Men jag är helt ok på engelska mm. Jag är bra när jag inte är nervös <laughs> men Jag vet typ något journal Jag gjorde det förra veckan mm. Omg, oh jag spelade just ut Fanta. Holy fuck, jag kommer. <laughs> alltså, är du klumpig klump i vanliga fall, oh. Nej, det är du inte. Det är det. Nej, jag tror inte du är typ den klump. Ja, alltså jag får mig att du är helt ok ändå. Det finns ju värre människor. Nej, jag pratar för mig själv. Eller pratar med de kära lyssnarna, kanske. Mm. Syn att du inte kan svara dig. Eller hur? Aftans... Jag eh, försöker hitta en låt här. Ja, för jag förstår inte riktigt vad du håller på med. Nej. Jag ska... Ja, ah, vänta. I'm back. <skratt> <skratt> <skratt> ah! Det här gör vi alltid på Beckingsfester. Jaha. Och dansa. Together, together, together. Hur kom vi in One. på, just det, ma, bra. Ma, bra, bra, bra. ma, ma, ma, <laughs> gud vad länge sedan, alltså det together. är bra, men här skulle jag bli skratt riktigt alltså, när jag släpptes det, 2006. gud vad gamla, men jag tycker inte att alltså, längst känns långt bort, men men, år sedan. Ja, men när man tänker så, bara det är 2017, men bara, vad i hela? Ja, jag kommer ihåg när det var 2008. Och jag var så arg och ledsen att 2008 skulle vara över. För det var typ det bästa året jag haft på länge, känns det som. Hur gammal var du Nio. Då? <laughs> ja, då? Jag tror jag hade liksom The Time of My Life typ. då vad gjorde du för att kul? Nej, men jag hade en jättebra sommar typ. Ja, det ligger någon med 2015. Alltså jag vill så gärna spå tillbaka. Mm. Alltså, men så har jag för 2013. Verkligen. Alltså det var verkligen så här, mm, den var bra. Vad var du gjorde vi, var ju, eh, vi, hade, vi spelade upp i Danmark. Det är typ därför jag kom och fram. Så jag gick på Sverige-Danmark-matchen. Det var massor av som hände med fotbollen. Typ. Det gick asbra. Det var sista året i Ryboholm. Mm -hmm. Och så hade jag ju min brunch då. Kommer du ihåg när jag hade gips och grejer? Kommer du ihåg den gången? När du och jag hade våra din rosa svea och min gröna svea Kommer du ihåg det? Och när jag tänker på min gröna eller din gröna svärka så tänker jag bara på när jag startade blogg och vi stod och ja, tog ja, bilder till <laughs> min blogg. Ja. Och jag, jag vet den det finns, var det var den du vet finns fortfarande kvar. Då gör det var kul. Och så hörde du den här gröna jackan på mig. Mm. Och så hade du fått eh, vad hade Policist. du på ah, Och mitt bruna hår. Mitt bruna hår. Mm. Mm. Ja, det var tidigare. Det var tidigare. Var det 2013? Helena sa det. Ja. Det måste ju vara 7:an mm. då. Ja, precis. Huvudan. Oj oh, Nej men gud han bloggar alltså. mm, Bästa bloggen bästa, Tja tja bloggen <laughs> Och videofine oh, me Kommer oh. jag tycka på alltså, Jag har kollat igenom dem ett antal gånger efteråt Just dina, för jag är ju med typ på jättemånga <laughs> ja. Men det var ju det bästa som finns det, det, är, det är säkert man be, att jag ska börja vlogga. Eller hur? Ja, du får, alltså, får du göra det. Får du fanböja på YouTube? Du får inte börja på videofilm. Får man Det sker i mobilen. <laughs> det är vad jag tänkte i YouTube. Men jag är alldeles för feg. Oh. Jag vill börja med YouTube, men så här, det, Om jag hade börjat typ när jag var lite yngre, mm. då var det varit så mycket lättare. Eller hur? Ja, för då var man så här, bara fuck cares, typ egentligen. Ja. Men Nej, men är alltså, så här. Om man börjar tidigt, då har man liksom så gått förbi det här stadiet som en pil. Ja, ah, precis jobbiga stadiet. Ah. Ah, och då så kan man liksom komma in i det. När det är liksom seriöst. Typ Linn Ahlborg. Alltså mm. nu är hon så här seriös liksom. Ja, alltså hon är liksom ingen företagare. Ja, och jag tänker lite liksom på Zennifer. Har du kollat med Nej. Hon är inte nio som bor i Stockholm också. Eller också, säger jag. Också. bor ju för fan inte i Stockholm. Nej. Eh, I alla fall. Och hon började för kanske två, tre månader sedan. Tre. Mm. Och eh, hon är så jäkla bra. Men ta, är inte hon tillsammans? Eller är kompis med Omar i det Ändå. Nej. Nej, för det är också någon sån här ny youtuber som typ jag såg så här. Jag bara, med det här typ så? Här, så jag bara, oj det var inte så många visningar eller inga, inte mycket följare typ. För sånt mm. kollar jag alltid. Det går åt mig man bara kollar det vad som står allting mm. typ vem det är. Men jag Och så började följa henne hos Sanderfärden. Hon hade, jag tror hon hade 106 eller någonting. Mm. Och nu har hon typ såhär 20 000. Det är asbra. Om man tänker så här: 20 000. De som är i Youtube-världen YouTube tycker inte det är mycket. Nej men en Människalpash. Tänk om alltså, 20 000 som bara liksom följer allting. Eller grupp, liksom. ja. Om man gör på tal om alltså hur mycket människor som helst. Mm. Du vet Hugo Andersson. Mm. Han har ju en låt på Spotify. Mm. Den är ju så alltså, vet du hur mycket han är uppe i? Nej. Gissa. Kolla nu. Äh, tänk jag har så här. ingen aning vad som är äh, mycket och Globen inte. Globen kan ta emot 16 000 pers. Då är den 30 då. Så den är 30? Ja. Jag tror han har 97 000 någonting. Oj, alltså så såhär spelningar. 97 klick. Uh. Alltså det är helt sjukt. Han har människor i Oslo som lyssnar. Gud vad sjukt. Han har, har mer människor i Stockholm än vad han har här i Borås och Göteborg. Oj, vad sjukt ändå. Men fattig Oslo, alltså fattig Norge. <gud> hur, hur kommer liksom slingan dit? Nej. Jag vem vem är det som delar till vem? vem är, alltså jag fattar inte Alltså jag vet där. ju att hans låta går ju eller såhär, hans delningar går ju runt på Facebook typ mm. i början för typ min mamma har delat så många gånger. Ja, oh, ehm, Och typ såhär, så jag menar det går ju liksom igenom han har ju på, eh, du vet på vad heter den här tävlingen som var på eh, MTV? Jag har ingen aning faktiskt. Nej men Hugo var man i en tävling i alla fall där man kunde vinna typ såhär ett skivkontrakt och sånt där. Mm. Eh, och jag tror att han kanske har blivit känd genom det. Så kan det också vara att så. är för att, runt alltså den, de här... de ju runt alltså de gör gör de gör reklam på MTV mm. tror jag. Så det är ju alltså alla känner. Mm. Men mm, det är ju det är stort. Fet mm. fett nice i alla fall. Ja. Mm, jag tänkte bara varför får jag ingen ljudvåg igen men då får jag vara tyst. <laughs> men... oh, jag hängde inte med riktigt. Oh. oh my smartis. <laughs> Nu sitter vi här igen efter en veckas uppehåll. Ja, nu är vi tillbaka. Ska vi ge en liten beklaring kanske? Ja. Nej men de som har läst på Nellis Instagram, eller var det blogg? Nej, det Instagram. Instagram så skrev eller att vi båda har väldigt mycket i skolan. Och det är ju så att i tvåan eh, är det skit mycket. Mm, det Speciellt är... nu sista. Men det är ju det, det är mycket på slutet. Det är mm. typ så här, vi min klass diskuterade diskutera idag så här, bara, men hur mycket har vi kvar? Vi har typ bara tre prov kvar. Ja just det, men det är det att vi är fyra veckor kvar att göra. så alltså, någon kommer ju lägga in ännu något, alltså något prov ja. till liksom. Det är men så alltså, de är ju inte bra på att planera. Alltså de lägger ju... Nej gud nej alltså. Jag drog min hand på stolen. Omg oh jag blev så rädd på <här> det här är som låter. Nej, um, jo, de är ju så dåliga på att planera. För att de liksom lägger in så här... Ingenting under året. Alltså jag har inte haft... Jag tror jag haft typ tre prov. Mm. Under hela året. Oj. Och det har varit musikprov typ. Och nu... Nu, nu ska alla helt plötsligt. Nej, men alltså, det här är helt sjukt. Jag skulle ha haft boll och imorgon. imorgon. Ja. Blev framflyttad till torsdagen nästa um, Jag har gm prov på torsdag. Mm. Nej, onsdag. Vi är inte eller, <laughs> i skolan på torsdag. Um, på ah, jag vet fan, Men Det är typ så här fyra saker. Mm. Och det här springer mitt huvud. Idag hade jag idrottsanalys. Träningsanalys. Och ja. det Ja, jag har ju naturkunskattprov idag. Och nästa vecka på måndag har jag naturkunskattprov igen. <laughs> Kul! Oh, fy fan. Det roliga är roligt att när jag har gjort det så säger hon typ att det är tista. Men sen har jag ju ett kvar att göra. för jag hoppar ju över ett proff. Ja, om man gör... Och just det, ja, jag gjorde ju då eh, nationella muntligt i engelska förra veckan. Mm, gick det bra. Eh, Helt ok. Hur du det? Går, blir, blir, blir, du reda på dem en gång? Nej. Det fick du vi faktiskt. Va? Lite för dig? Mm. Det gick bra. Jag fick ett C-minus typ. Men det är ju bra ändå. Men det är bra för att vi var två pers, det var jag och Klara. Mm. Och det är ganska svårt att diskutera med någon som tycker ganska lika som eller som liksom en Aa. liten själv -tipp. så Men jag fick ju det här som handlar om bakterier typ på flygplan och sånt där. Det fick inte jag. Nej, vi fick inte du då. Eller fick eh, du? Jag fick den här... Vad helst gott, fick jag. Jag kommer inte ihåg vad, jag fick. Jag kommer ihåg vad Stina fick. Vi var också två. Mm. Ja, hon fick så här eh, om... Eh, residio, när man så här ristar in eh, på Colosseum. Alltså människor klottrar typ. Jaha. Alltså, på så här, eh... på verk och så. Ja exakt. det mm -hmm. kanske låter jättemycket. jätte var tvungna att fånga fixa eh, ja, men det gick helt okom. Men alltså jag och Sina, vi båda inte inte sett bra pengar. I vanliggjorde satt sig eller satt oss i en grupp För mm. gick utiför, utifrån betygen för att vi, det var en, alltså det var typ fjärde med alla, med alla. Jaha. Vi har bytt ingen lärare tre gånger. Oj. Eh, Stabilt. Jag har inte ens fått tillbaka en inlämning som jag gjorde i, i engelskan. Mm. Som Martin, som har slutat nu, mm. har. Oj. Alltså jag bara, Men det, det, här, det här är också det sjukaste. Vi eh, i våras skulle göra en inlämning i affärsjuridik. Man skulle skriva om ett rättsfall mm. inom eh, marknadsföring. Typ. Eh, och så skulle han vara inne i, innan sportlovet. Jag fick ju tillbaka den efter påsklovet. Alltså, alltså första veckan i februari fick jag in den, fick den liksom i april. Det är, nej, alltså, det är så. Här. dåligt. Alltså, det, alltså jag fattar att han har haft jättemycket och i samma veva gick hans pappa bort. Mm. Men det är så här du har haft typ tre månader på dig. Men inte, men alltså, ah, jo, men tre, tre månader blir det ju. Men musik. det är också så här, alltså lärarna jag tror inte att vi ungdomar känner av det, men jag tror att jättemånga går in i väggen, även fast inte man, kan, alltså man kan inte låta kroppen gå in i väggen. Nej. För att om vi eller vi som går i skolan Skulle göra det Alltså vi hade ju fått eller Underkänt i varandra men det. Mm. det känns som att lärarna har det så lätt att, Ja nej du får tillbaka proven om eh, såhär, Tre månader <gård> När vi har pluggat häcken av oss och liksom, Sitter och typ väntar på sina betyg. Tänk om det är typ såhär avgörande, avgörande. Ja, <gård> ja. Sånt är det ju värsta Typ när man vet att Typ som matte med nationella ja. Jag ligger redan på gränsen innan nationella Matte mm. eh, är ju inte varit min starka sida någon gång du I livet är. Jo, typ nollan. <laughs> eh, jag menar, han ska vara klar med det typ nästa vecka. Det är men Lisa, så hur ska du kunna ta, komplettera då? Nej, ja, precis. Alltså, då är vi i juni nästa vecka, Impressiv. Men vi slutar in om typ så här 20 dagar. Jag vet. det Ja, 25 dagar Nej. Oj, nu står jag jättemycket. Jag får nog bara springa ut och hämta lite papper igen. Jag ska prata på skogs Nej, men vad var det vi sa? Uh, ja, det är inte många skoldagar kvar, riktigt. Nej, jag tror Benjamin räknade ut att det var typ så här Två veckor, 14 dagar, skoldagar mm. Det är sinnessjukt Två veckor och ska man, på, vet, på två veckor så ska man hinna göra alla de här proven uh -huh. Göra alla dessa kompletteringar mm. Alltså lärarna får fan av bli bättre Punkt, slut, nu går jag och till snorpapper <laughs> nu är jag. Röd. fit for fight. Nej, men vad heter han? Röd lite rosig. Vad Nej inte rosig, du är inte röd. Bjälkklang. Vad heter? Vad heter? Röd, Rudolf. Rudolf. <laughs> så heter han. Rudolf på den där mellen. Ja, så ser du. Heter en helt vanlig ren. <laughs> Inga djur såg du tack. Det är fald blir varmt. Okej. Okay. Ska vi gå in på helgens... Helgens händelse! så är det vilka roliga grejer jag vet. Jag, jag bara, ska jag som här? Jag bara, äh, jag gör det bara. Jag, jag det var lite kul faktiskt. Ja, ja. Nej, men helgens mm. Vad eh. vi kanske kan ta, om det händer så roligt. Jag har ju haft massa, massa Vi kan ta en hel här. vecka, för vi har varit borta ju. En vecka. Oh. Jag kommer inte ihåg Nej. Men Vad uh, gjorde vi? Du har varit på Shawn, Ja, det här får vi inte missa. Nej, kör, kör. Men vad? Vad visste vi att vi köra? Okej. Okay. Eh, Erik och jag, jag gick i skolan. Detta var onsdags. Eh, jag gick i skolan hela dagen. Och du ska vara detaljerad. Ja, det ska jag vara det. Det är jag. För <laughs> Nej. Okej, okay. jag gick i skolan för Erik gjorde matten i Så vi hade bokat flyg, så vi flyg vid kvart över fyra och så var vi i Stockholm kvart över fem ish, nej planen var sent mm. så det tog så här var <laughs> jättedet och vi satt på den platsen <laughs> eh, nej men eh, vi flög då eh, och var framme vid kvart över fem halv sex och då hämtade nej så tog vi Arlanda Express eh, till eh, tågstationen <laughs> och där hämtade pappa oss Eh, och sen åkte vi till eh, pappas lägenhet mm. för att eh, jag behövde gå på toa och do my business och sen behövde jag hemma och om och svicka till mig lite och sen så åkte vi så körde pappa oss till globen. Mm. och Erik och jag var så små barn på julafton innan mm. alltså vi var så taggade så det var helt svårt. alltså vi båda sannsade på plan så jag bara ah, taggade sönder mm. eh, så pappa släpper av oss farten bara det typ. Och så bara springer vi upp. Och så ska vi ställa oss i en kö. Och så stod vi typ så här Vi skulle gå in på typ sektion B tror jag. Mm. Så var vi liksom typ F. Och vi bara, vad fan. Så vi bara springer såhär runt liksom. Då kommer vi till B. Och så är det några tjejer som frågar. Ja ah, men måste vi gå till liksom, den sektionen vi ska vara? Nej nej du kan ställa dig vilken kö som helst. Det är bara Nej. det att när vi kom på att alltså, vi skulle stå i sektion B var vi typ hälften. Ah. Och, vi var tvungna, och så sprang vi till B. Alltså så jävla onödigt i alla fall. Vi kom in fort. Mm. Eh, och så letade vi upp vår plats. Vi satt... En eh, sittplats. Mm, exakt. Och vi det satt, var bara sittplatser. Ja, ah. precis. Cool. Men längst ner så var det så här stolar också. Mm. Men vi satt... Eh, man tänker så här att eh, scenen är... Vi eh. satt på sidorna av scenen. Eller? Ja, om man tänker en, en halv oval. Mm. Så sa, och scenen där åt höger, alltså mm. av halva där halva ovalen är kuttad mm. Då satt vi längst hitåt alltså man pratar alltså, Det är åt, alltså det för du visar jag förstår ju, men jag tror inte man kommer fatta om man bara hör det. Nej, säger. Vi, satt, okay, vi satt inte längst bort så att vi såg framåt utan vi såg på sidan. Ja, lite snett så. Precis. Mm. Och vi satt alla längst upp Alla lesta. Mm. Gött att slippa någon sån lite baggerrygg i alla fall. Ja. Det kan vara inte så skönt. Ja, det var nice. Eh, med förband, eh, det var så här, eh, James T. W. typ eller någonting. Tror jag det? Mm -hmm. Eller något? Och det är han som har gjort den här låten. Åh eh. oh nej, jag, vet inte, jag måste ta fram vilken låt det. Men alltså, det är... Eh. Vänta lite nu. James. Det låter ju väldigt bekant. Ja, alltså... James. James. T.W. W. Jag tänkte det ja. Åh, vilket Och Jerky, jag bara. du med mig. Jag bara, Vi det är ingen bara en grej. Det är för fan två konserter i en. Ja. Och han är. Du det är roliga var att han var exakt lika duktig, James mm. som han är på huvan. Det, oh. det var. Det som man lyssnade i Spotify med hörlur. Alltså, fast ännu bättre mm. och det var så himla mysigt för alla så här, det var så sjukt han bara ah, tänder i ra eller i den där mobilen typ så här. Mm. och han bara ser så enen och efter den så här, tänd och bara mm. alltså det blev så ljus det var helt sjukt du, och då, ja. Ja. du ska vara med om det på Ullevi alltså ja det med, kan jag förstå alltså på hakan alltså shit var sjukt alltså, jag börjar typ gråta nu och gud jag börjar gråta. Jag tänkte Oh, jag vill make lol. Jag har mycket känslor eller humorer i kroppen känner jag. <laughs> har du det vansälle. Nej, precis. Har du det vansälle. <laughs> Maxinte. Uh, Men gud, ja, så jag inte jag vet. <laughs> gråta. Men det se håka snart. Det är ju helt sinnessjukt typ två månader kvar. Ja <laughs> Jag tycker det Ja. I alla fall, det är den känslan. Ja det var fett nice och Erik jag bara satt och taggade hur mycket som helst Jag förstår jag. så sen när körn kom in. Mm. Jag eh, aldrig hört så höga toner i mitt liv. Oj. Alltså jag var en hes. Om inte ni hörde så är jag sjuk fortfarande. Eh, så jag var fort... Under, I onsdag så var jag väldigt hes också. Mm. Så sa jag det. Precis. Jag tror jag sa det. Eller och, eh, och då kan du tänka dig att man har sjunkit med James då. Mm. Sen så kommer Justin in. Justin? Tjej, Sean in. Och alltså alla väldigt lipa och skrika och bara åh det vet så här. och så bara spela alltså Holy macaroni ser jag bara det var så jäkla bra och Erik och jag bara sjung sjöng för full hals nu råkar sätta på musik eh, och det var alltså jag måste spela upp här typ här typ hör nu ska vi ta? Ska ta? Han ryser <skratt> Erik, jag bara Nej <skratt> Det var på alla ställen superviva på Viva Fan Det är också det <skratt> Han låter exakt som på Spotify Nej Okej, på tom. ingenting nu. Nu måste jag ähm, <kör> göra lite marknadsföring. Äh, för jag blir då taggad i det här inlägget nu då. Jaha. Äh, idag var jag och mötte upp fyra tjejer. Äh, Beatrice, Sanna, Amanda och Karin. Och äh, de ska faktiskt starta upp en podd. Så jag tänker faktiskt wow! att äh, på onsdag, ska ni hålla utkik? Nej, nu, det blir inte på onsdag. På onsdag spelar de in förmodligen första avsnittet och därefter behöver ni hålla uttryck. För det kommer bli skitkul tror jag. Ja. De hade jättebra idéer tjejerna. Så oh, det kommer ja, de bli askkul. Jag är också kul. taggad. Vill också så det tycker jag absolut. Så gå in på vad tusan som helst och hitta. Eller så gör jag så att jag länkar den mm. i min på min Insta story Så fort som du är ute. Mm. Så här det jag och lägg upp på bloggen också måste jag också göra. Bara ja. för att det är, det är snällt. Så då ja. har vi även hört svinroligt att det var några tjejer som startade en en podd bara för att de hade hört våran. Ja, så roligt Så jäkla hit, kul. Och så pratade med Jonna och bara, ja ah, men de kineserna som är inne nu de startar upp en podd efter lite på iAran och blir så inspirerade. Och jag bara, va? Mm. Det är svinkul när man så. Det är jättekul verkligen. Man bara, gud, alltså att man kan inspirera folk till att liksom ja. vilja ja. våga göra något. Han bara, liksom. är vi så bra? <laughs> är vi så bra? Nej. Ja, man tar den i vår delux. Ja, men verkligen. Ja. Det är så himla kul. Nej men fortsätt nu. Vi <laughs> vi går helt, <laughs> helt väg på sånt här. Äh. Okej, men det var asbra vilket fall? Det var grymt grymt ju som du hörde. Alltså, han är så duktig live, alltså Erik jag Ja ah, just det, jag var ju så hes. Mm. Jag var nog tio gånger hes när jag kom ut därifrån. Ja, det är klart. Jag kunde inte prata. Sista låten. Alltså jag var så hes. Jag, det lät så falskt. Jag bara det tror att alla skriker. Ändå. Ja. Du vet säga. menar du sjunger ändå grundt bra ändå om man jämför med alla mm, Tack andra. så mycket. <hör> <hör> Du sjunger nog där bra. Nej, men Jag menar jag att menar, vad hias? Yes. Bror, du om någon <laughs> skojar, kan ju sjunga. Ska jag sitta det. och säga dig att du sjunger det nog. bra? Det lät som det här, jag bara, oj. Jag bara, nej, oj, tack så mycket. Nej, Okej, okay, så. So, det är bara att finnas rösterna, jag vet. Nu, <laughs> suddsen. Ja, okej. Okay. Eh, tack. Men i alla fall. Eh, <laughs> vi kommer <laughs> ut därifrån. Vi springer till tunnelbana. Mm. Vi tar tunnelbanan. Eh, till en annan tunnelbana och sen byter tåg och sen så och jag hämtar på buss och så, sen, vad hände med min mic? stängde jag nej varför sitter du och pillar på det den? det gör jag inte, den var ju så mycket lägre lägre? nej, fuck också. men du, var rör du på <laughs> du rör dig? du rörde ju visst på så alltså, det hade ju inte hänt men det låter inte ens jo, det gör en. jag ja. hör ju dig bra det var bara för att jag rokar röra det här. Mm, men låt bli då. <laughs> <Ni> rör <laughs> inget. Ja, men då sökte vi hem och sen så, så vaknade vi dagen efter. Oh my god, vad du måste berätta. Det var den värsta natten i mitt liv. Kolla. Ja. Vill ni på kom sex med? <laughs> Nej, jag vill inte. Kolla, det var ett rum. Det var ett rum. <laughs> Pappa låg uppe på vånings alltså på luftsäng. Ja. <laughs> på en luftmadrass. Inget sex på luftmadrass tack. Nej. Det känns inte obskyra. <laughs> <du vad>? mm. <laughs> det var var under natten. Vaknar. Har så fruktansvärt ont i medlig. Uh -huh. Känner efter. Hmm. När men tänk på se på fan jag ligger på marken. <laughs> alltså där har ju för fan gått ur. Uh -huh. Så det du så jävla ont. Och så jag så här. Vi har en sån där luppan där. Så är en dubbel. Uh -huh. Så man kan skruva. Så, mm, uh -huh. så, uh -huh. så ska jag gå upp. Och bara fylla den samtidigt som Erik ligger där. <skratt> jag börjar fylla. <skratt> Erik bara, vad fan gör du? Och så börjar du runda och, och går upp så här. Och sen så ska jag stänga av den. Då, då kan jag dra så här, en stämpe långt. Så åker ut allt. Och så försöker jag göra det igen. Fylla upp så här. Och så gör jag detta tre gånger. Tills Erik bara, vad fan han håller på med? Och pappa bara, moa och jag bara, det låter ju så jävla hyggt också. Och jag bara, men jag kan inte hjälpa att jag typ få tyst på skiten. Och du vet, det var verkligen kaos, och klockan var typ tre, och ja jag hade typ inte kunnat somna på kvällen. För att jag hostade som en dåre, och ja alltid bara var kaos av natten. Och sen så åkte pappa till jobbet vid typ så sju eller åtta, och då pappa bara, går upp och lägger i... Nej, eller inga jävla blickar. Det var inte så. Då gick vi upp och la oss i pappas säng. För att vi, jag, vill, jag vill inte ligga på marken längre. Nej, du vill inte eller ha på marken. Men jag, vi hade inte sex! ja Och då så gick vi upp och la där. Och sen slocknade vi. Vi sov. Och sen så... Jag fick i där Och bara, vad fan är klockan? Och jag bara, jag går in och kollar. Nu går jag ner Klockan är tio över elva. Pappas mm. kramt hos tolk. Jag skulle duscha och spänka. Jag bara, fuck. Och jag bara, Erik lockade 1011. Och han bara, vad <laughs> har vi Så jag får sms på. pappa eh, kan du ställa komma vi typ så ett eller någonting? För att eh, vi vaknar precis. Och han bara, sömntutor. Och så hämtade han oss. Och sen åkte vi till pappas jobb. För pappa var ju tvungen att visa hans jobb. Han säljer ju så här mm. massor av möbel och sånt. Det, är det nyaste, det nyaste. Och han var så himla nöjd. Mm, det är klart. Äh, ja, så vi gick runt där han pratade. Eller, äh, vet det, väl, vad fan så heter det? Hälsar du? Nej. du upp sin dotter. Mm, han visar upp dig. För de andra. Det låter som att han tar av mig kläderna. och visar upp Nej. mig. Vad heter det? Introducerar ja. du för de andra. Ja. Ah, ja. ja, ja. <hör> och sen var det bara fara hem. Så vi åkte hem då? Flyg. Bil. Bil. Bil. Just det, ja. din pappa ska det. Ja. Exakt. <laughs> Smidigt då när han där uppe. Mm. Det får vi ha åkt till Stockholm om. Mm. På imorgon. riktigt. I <laughs> morgon? Ja, vi drar det i morgon. <laughs> jag tyckte såhär, oh my god, på talar jag med i Oh my god. Nu kan jag komma in på helgen. Alltså, ja. Jag... Eller fortsätt. Eller ska jag ta det nu då? För det var på lördagen. Jag ska ha fredag först. Kör fredag först? Nu får vi känna i rätt ordningar, det blir så gärna ja. lugnigt annars <laughs> ja. än jag. Ja. Eh, fredags gjorde inte jag något speciellt. Typ. Jag, eh, jag var hos. Eh... Vad gjorde du? Jo, jag åkte ju hem till Cindy och ja, också testmiker jag henne till Balen. Mm. Eh, blev hon nöjd? Mm, hon blev nöjd. Jag blev inte så jättenöjd. Mm. Men vi sitter fast nu i veckan. Mm. Om vi hinner. Eh, och så ska vi göra en gång till. <clears throat> Sen så, så åkte jag hem och bara, fan vad jag är fästsugen typ. Jag, är så här, jag vill göra någonting men ingen vill göra någonting typ. Mm. Så att jag bara smsade alla kan typ. Och bara. En gång vi träffas så Emil och de bara, ja men kom hit så här, Det var Oskar, Nors och Emil och så smsade Maria. Så att vi åkte dit mm. och så umgicks vi bara, Så att ute, det var ju varmt. Så vi bara, kul, lyssnade musik och så. Mm. Sen var det ingen mer med det och då kom jag till lördags Jobbar <coughs> Jobbade hela dagen. Jag får panik, jag hör inte mig själv. typ. Hör du mig bra? Jag hörde det bra, ja. hör dig okay, bra. Eh, jobbade hela dagen och det är snabbt hem. Han eh, plockade upp Elina och det här fick i rådning oss. Sen var det ju då vi skulle vara servitriser mm. på en 50-årsfest. När man kommer in, det var, vi var inne på Arena Fittas. Ja, mm. okej. Okay. In i någon, eller typ så här, jobblokal typ. Mm. Och eh, när vi kommer in där. Innanför dörren bara nere i entrén. Mm. Då är det så här för mattan. Det är så här, det hänger bara i guld. Eh, det var ett bord med oss och jag hoppar vad i helvete. Mm. Och de de var på sig lång De var på sig så här alltså de är så fint mm. Jag och Allan kommer i kostymbyxor och vit tröja. För vi visste var så alltså servitriser. Mm. Men jag kände mig så nerklädd. och så åker vi upp i hissen. Kommer in. Jag har aldrig sett så fint i mitt liv. Hon måste ha lagt 50k på det. Alltså det var så mycket Grejer överallt Men det var så himla fint mm. Men så började vi fixa i ordning typ Och så. Och uh, nu kommer vi till det roliga Under kvällen var jag och Lina bartändes Eller bartenderistor <laughs> eh, Och eh, Vi eh, fick ja eh, drinkar och sånt Och då var det två stycken killar Hon eh, som hade festen Som fyllde 50 Hon, hennes son var där mm. Och så hade hennes son med sig en kompis Och han bor i Stockholm och de var bartenders egentligen. Men vi fick hjälpa till. Vad var det, det redaktören jag skulle säga? Var det Stockholm? Mm. Ja, de bodde ju då i Stockholm. Eh, och eh, under kvällen så blev det lite flirty flört där med Jag vet inte om jag kommer att säga detta men jag klipper bort det i så fall. I så fall så, ja de började så här. Jag vet inte men jag fick bara vibe att de, det, skulle, det skulle hända någonting typ. Jag bara mm. såg på honom och han var och jag bara kolla på Lina och de bara höll på. Och jag bara, vad gör ni? Jag bara, och så kommer du fram på att han var typ 22-23. Och jag Aj. bara, jaha, ja. Du vet så här. Mm. Och så bara står vi då och så gör vi, alltså helt vanligt, på så och så. Och sen bara, kvällen, hur ser det gå? Vad händer? Då faktiskt ställde sig och Och jag bara, vad händer? Jag bara, what? För vi ska springa till Erik och möta honom, typ så här. Och så bara, är det är hela fadrutan, lej. Och sen så händer det med Erik, skulle jag springa dit? Och sen kommer man tillbaka. Och vi ska hämta mamma. Och då så börjar de ställas jag hul igen. Och jag bara. Vad gör ni? Och så vet vi får göra. Jag får köra hem mamma på pakethållan hela vägen. Nej. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Det var lite skojs så mamma var ju lite... Men kopplingen var ju då att de frågade om ni ville komma upp till Stockholm. Exakt. Det var där kopplingen var. Jag tänkte bara, det tog funka. Låt tid innan du kom dit. Nej, jag var tvungen att berätta om fria eller rördagen. Och sen så frågade de, vill ni komma med upp till Stockholm? Eller om ni bara ska upp till Stockholm, så säg bara till, så kan ni få sova hos oss. Och jag bara, nej tack. Jag bara, det lukte typ så här. Nej men, ja den kvällen var väldigt rolig. Mm, kände cash. Det är bra. Och igår då? Igår då? I, vad gjorde jag igår? Jo, jag jobbade. Jag skulle jobba till åtta. Bytte bort min tid, slutade fyra. Och tillväg kollade på senast match. Förlust, tyvärr. Um, och den pluggade lite åt Sov måndag. Nu är i Ja, ska jag köra min då? Jag behöver inte ta min in på en halvtimme för det är typ vad du har gjort. Mm, mm, mm. Eller en kvart med jag. I fredags så slutade jag runt två tiden. Vi hade massa installationer mitt på dagen så jag lyckades få min lärare att flytta sista lektionen tidigare för han mm. hade bara två lektioner på dagen. Jag åkte hem för att sedan gå och kunna kolla på Rubboholm mot Fritsla. Fritsla mm. eller Frista, kommer inte ihåg vad det var. Mm. Rubboholm i vilket fall. Så det var ass. Nice. Grejen var ju det att jag hade ju inte riktigt sagt det till Rasmus va? <laughs> uh, så Rasmus trodde ju. Han har ju tackat att ni var med några killkomsterna. För att vara med mig. Mm. Och matchen började i sju. Och det sa jag. Jag är inte där för nio. Så jag bara sa det. Ja men runt nio tiden kanske jag är där. Um, det blir ju inte så då. Det dröjde och längre. För mamma hade kiosken nere på Riveholm. Typ så Att Så jag var ju hos Rasmus vid tio. Och jag fattar Jag blev lite bara Men asså alltså, förlåt. Jag blev verkligen ursäkt typ så här jag, ja, jag kommer så fort jag kan jag var lite liksom så stressad typ av mm. att jag var där uh -huh. men samtidigt så det, jag ville vara där också mm. eh, och så han ba, ja, jag bara ställt fram grejer. Jag ba, vad sa du han bara, när jag bara ställt fram lite grejer typ jag bara... aha moro för när jag satt fram lite mat och sånt Jaha, okej. Okay. kom in dit det står ett champagneglas, det står ett roséglas, det står en drink, det står shots det står alltså, skinka ostar och du vet, han bara ah, champagne är ju avslagen och drinken är inte så god den är ju inte kall och du vet så här, en gång med ångest typ för jag kommer ju när han typ 10 har han öppnat allting då. Ja, och han bara, jag har ställt in där i i kylskapet typ fem gånger. Och jag bara, men sluta nu! Mm. Ja, för grejen var att vi var själva hela den helgen, så han bara, och så kom du inte. six sex, baby. Sex. Nej, faktiskt inte. Nej. <laughs> men sen så kom Johanna förbi. Han skrämde, och vi satt och kollade film. Det var inte så länge vi tittade, för att alla var typ trötta. Johanna typ slocknade. <laughs> gjorde jag med, typ. Så vaknade vi upp mm, på lördagen då. Och då skulle jag på brunch och Klara. Mm. Och det, det vi så, det så, så det gå. gott. Ja, det var så gott. Mm, det såg så himla gott ut. Mm. Um, det var jättemysigt. Så var vi fem tjejer plus Klaras syster. Ja, man, ja jag säger syster. Det blir enklast typ. Ja. Um, för jag, du har jag bara, ja, jag, jag orkar inte ens. Ja. Uh, och jättetrevligt satt vi där. Och du är nog därifrån runt två, tre tiden tror jag. Mm. Mm, det hem till Rasmus duschare för det var ju så jäkla varmt ute. Ja. Så jag sköljde av snabbt. Det var Anton. Vi gjorde lite mat mm, och bara satt och snacka. Och sen skulle jag ju till Ellen då för det var ju 18-årsfest. Mm. Det var så roligt. Det var verkligen så mycket Gud, så roligt. Gud var roligt. Men det var kul med bara tjejer eller? Ja, vi var typ 25 tjejer. Och Gud, hon bjöd på champagne och massa god mat. och Det var så här bara, åh, oh, vad... Gott det var. Gud, kul. Sen kom jag ju på en grej då va. När klockan är typ elva. Jag bara jag ska ju ta mig hem också. Och jag bara jag ska gå till Rasmus. Och så började jag kolla bussar. Och det är då jag bara fan. Hans bussar går ju inte längre till nio på kvällarna. Va? Nej. Oj vad dåligt. Så jag bara okej. Okay, hur ska jag göra nu? Jag bara, jag kan inte gå från Hulta själv. Det får jag inte. Eh, skulle jag inte utsätta mig själv Nej, heller. Så kollar jag om Anna. Jag bara Anna. Ska Daniel hämta dig? Hon bara, kan du kolla? Så här. Jag bara, hon skulle göra det. Då var det fullt. Jag bara, okej, okay, fan gör jag nu. Okay, jag, ba, jag ringer Rasmus, han får möta mig vid bussen i så fall. Han får gå dit. Och så ringer jag dit. Och sen så, jag bara, men är inte Leo där? Och då var det var ju Leo. Så Leo, räddar din öden, kom och ja, hämta ja, mig. Bästa. Och i och jag sprang ut, typ så här. Jag hade inte ens på min skola. Jag bara sprang ut så här. Jag tog min, min påse... Eh, Mm, jag hade en ICA på sig, Jag hade min kamera där Det var vad jag hade där i typ <rätts> uh, Och så tog jag den Och så tog mina skor i handen Och så sprang jag Och så öppnade jag framdörren eller så här, På passagerarsidan. sidan mm. Och jag bara Åh, där satt För där satt ju Mikael Jag tänkte typ att Jag tänkte han skulle åka själv Men det är klart mm. att man inte själv i bilen <rätts> uh, Så satt jag mina bak Och han bara Varför på skorna Jag bara Jag vet inte Nu åker vi <rätts> så här <var> det. Nämen, <rätts> <rätts> <rätts> Sen kommer vi till hem till Rasmus Och där hade Vilma fest Mm. Vilma. Mm, jag känner mig Och det är typ såhär lite folk jag känner igen. typ, så, skolan typ. Mm. Uh, och sen så är det någonstans som bara, ska vi röka, eller ska vi kröka? För det var ju så här: det var en grej på Kortersen. Jag har satt mm -hmm. på den här killen tidigare på Kortersen. Mm. Uh, och så gick han runt och sa det hela tiden. Så jag sa bara, fan, det är när du gör det, fan, kröka och röka, typ så uh, Och sen sa jag till mig då, ja. Vi kan alla, eller såhär, jag sa typ, ja men vi nu krö, vi för fan typ här på skoj typ. Mm. Eh, så det blev också lite roligt när han kommer ihåg sådana grejer och ändå ja. kan säga det typ. För att jag hade nog kunnat säga det till honom, men jag, killar säger inte sådana grejer alltid. Nej. Men det är väldigt roligt. Sen så ähm, drog alla typ hem vid tiden. Mm. Kvart över två stod jag och stängde pannkakor till Vilma och hennes kompisar. Vad? Ja, jag stod och stängde amerikanska pannkakor. De gick så fort. Alltså, ja, men det, det är så jäkla jobbigt när man gör pankakon. För man står typ en timme och sen så äter, man, äter man upp det på typ tio minuter. Mm. Nej, men det, det gick fort. Och det blir bra. Och sen så slocknade jag. Då var Rasmus. När klockan var typ halv tre. Mm. Nej, klockan var mer mot tre hållet skulle man säga. Jag och Lina vi i fyra i lördags. Ja. Ja. Sen i söndags då, igår, hade jag ju världens tråkigaste dag. Jag gick upp i typ halv åtta och gjorde Rasmus för vi skulle duscha och sånt. han skulle jobba. Mm. Jag att vi måste upp och duscha och äta frukost och sånt. Det kan jag göra. Det är kul att göra det samma också. Ja, eh, från elva till typ nio på kvällen satt jag konstant och plugga På mitt jäkla prov som jag hade idag. Du måste väl ha någon paus? Ja, jag åt lite räksoppa. Men vad? Mm. Alltså jag hade aldrig kunnat sätta mig så länge. Jag vet inte om man pluggar. Nej, det insåg jag också. För när mamma förhörde mig sen på kvällen. Hon bara, har Hon du pluggat hela dagen? Jag bara, Jo. Man sitter yeah. där och jag bara, jag, bara, jag kan inte ens gärna så alla delar och jag bara, vad håller jag på med? Oh, nej. Sen, vet du vad jag gjorde? Mormor var hemma. Jag jag byssade. Hon bara, kom ut med mig om hon För jag brukar åka med mamma ner till mormor för att komma, komma närmare till bussen. Mm. jag bara, mm, kan inte jag sova hos dig? Så jag såg hos mormor innat. Och hur ofta nej. gör man det? det <laughs> jag har Det var så länge sedan jag såg så gott. Det är någonting liksom med liksom ah. just den sängen typ de hemma hos mormor. Ah. Det var jättemysigt. Jag jättemysigt. Och vi satt och Eh, kolla på VM-finalen igår. Jag, jag kollar alltid för jag tycker inte att hockey är kul. Nej, är att jag bara, jag ser inte ens pucken. Hon bara, men där är den. Jag bara, jag skojar. Jag bara. <laughs> ja, och... Nej, hockey är inte min grej. Nej, jag inte min helvåret. Typ säger här morse så jag bara såg upp på alla så på Instagram, typ på Snap. Mm. Jag bara, vad vann ja. Flis, jag Flissi bara, ja du, efter eller? <laughs> och jag bara, Ja, jag har kollat. Jag tycker inte det är kul. Nej, inte heller. Jag fattar ju ingenting. Straffar och sånt kan ju vara lite roligt. för att ser man. Får jag bara säga ett Det här fick jag reda på i förra veckan. Visste du att i hockey så är det så jävla uppdelat med tjejer och killar? Killar får ju tacklas hur jävla hårt som helst. då får ju typ slå Mm. Tjejer. Det finns regler. Regler. Regler. Regler. Mm. Att tjejer inte får tacklas lika hårt som killar. <laughs> vänta, vänta. Men det, det är bra de... om man är en spelare som en lina typ. Om hon är spelare alltså, som en lina typ. De får inte göra olika tacklingar. De får inte göra lika mycket som killarna får. Bara för att de är tjejer. Och jag bara, för att de är sköra. Jag bara. Men tjejer är inte lika... Eller så här, killar har... Det är men då har ju samma muskelmassa mot varandra. Nej, ja, oh, du menar tjejer mot tjejer. Tjejer, tjejer, ja. Varför ska man inte kunna förtackla sig lika, lika hårt? Mm -hmm. mm, jag Jag blev så irriterad. Jag bara, det skönt. Mm. Jag bara, vad fan? Mm. Så kan det vara. Sånt är livet. <laughs> vad tycker du inte skämt på innan så jag fått den på hjärnan. Oh. Ja, men nu har vi pratat i hela 40 minuter. Och vad fan har vi pratat om än så känner jag lite så <laughs> Är så här, nu är vi klara med veckans Eller typ? Nej, men vi har ju pratat lite. Vi har vi pratat, pratat i typ, snack, typ. 20 minuter i början. Ja, precis. Mm. Åh, vill du, ska vi prata om något mer? När vi ändå liksom sitter här. När vi igång. Jo, vi kan väl prata lite om hur vi tänkte just det här med hur podden kommer att fungera i sommar. typ? Ja, absolut. Vi är ju, jag är ju utomlands en del. I fyra veckor typ. Fyra veckor totalt i sommar. Lite mm. utspritt. Och vi har väl insett att vi kommer inte kommer att kunna spela in varje vecka. Nej. Men vi eh, försöker varannan, vi Ja, vi tänkte att vi ska göra det varannan vecka. Mm. Det blir nog bäst typ, för då får ni ändå ut två poddar under när, när Nelly är borta typ, mm, istället precis. för att vi ska krånga varje vecka. Ja, jag är ändå på typ att ta det lugnt och så. Mm. Nej, vi får ju spela in innan vi åker till Grekland, för Grekland vet jag inte hur jag kommer att ha med uppkoppling och sånt. I Spanien i London. Har ju, ja, precis, samtidigt. I Spanien har jag ju vi ju eget nät för vi är ju på mm. Det är ju lite en liten lite enklare på så sätt att vara uppkopplad. Vi ja. kan inte prata så länge dock, men det får bli typ så här ett kortare avsnitt. Men jag tänker typ så här, vi pratar vi ska försöka fixa Skype. Mm. Eller om vi kan hålla med en mic härifrån. Om med Skype går, men vi ska bara liksom försöka få bra mikrofoner typ. Exakt. Alltså, är man inne i sitt rum, menar jag ifrån så här, detta går det ju här du? Så. Så med här du är, kanske. Mm, alltså det går ju bra. Jag tror vi löser det faktiskt. Ja. Jag tror också det faktiskt. Och jag är så taggad för sommarlov nu. Det är ja, så jag skönt. Med. alltså det ska bli så skönt. Verkligen. Och jag ja, menar vi åker ju verkligen så här i början av liksom sommarlovet mm. både du och jag. Ja så skönt. Jag åker till Grekland och du till London. Ja det ser ju fatt kul. Oj oh shit. Ja äntligen sommarlov. Mm -mm. Äntligen. Men nu är det bara några veckor kvar i skolan ja oh, det är så här, Man vill typ slappla av, men man kan ju inte slappla av. nej Men det, man, man vet ju att när det här är över, liksom, så, de här sista veckorna, så har det varit färt allt slit förmodligen. Mm. För, Absolut. Um, så, så. Det så känner jag i alla fall. Jag bara, det, det är fan mig inte mycket kvar nu. Håll ut bara. Ja. Alltså det, det är två veckor. Ja, precis. You My go girl. girl. <laughs> and boys. Lite ja yeah. Girls and boys. Girls, girls, girls, girls, girls. Jag har haft den på hjärnan så länge. Det är en sån här låt som bara dyker upp lite. Här och där. Ska vi avsluta på det med våra lilla trududud? Eller vill du prata om något helt annat? Nej men jag tycker att vi är klara. Jag har lite andra planer för nästa gångs avsnitt. Mm, vad är roligt. Mm. Då får ni stay tuned. Det var ju så roligt vi diskuterade oh, Nej, jag vill inte stay ens prata om det. Turn up, turn up one. I alla oh, fall. Vi tackar för den här gången. Ja, ni får ha det så himla bra och kämpa vidare nu i skolan. Ni kommer klara det. Det är inte långt kvar. Håll ut. Håll ut, ja. håll, ut, håll ut guys ja, Absolut, ha det <laughs> so, så gott Vi um, hörs nästa avsnitt Tjo